או כי ימות האיש האחרון, אשר לקחה לו לאישה. לא יוכל בעלה הראשון, אשר שילחה, לשוב לקחתה, להיות לו, לאישה, אחרי אשר הותמאה, כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחתיא את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי ייקח איש, אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר.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 כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברחק כה, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. לא תעשוק שכיר עני ואביון, מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו. ולא יקרא עליך אל אדוני, והיה בך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 לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבות זיתך, לא תפאר אחריך. לגר, ליתום ולעלמנה יהיה. כי תבצור כרמך, לא תעולל אחריך. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים. על כן, אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה.